Belső közlés, dal és szöveg első kézből. A szerkesztő páimárk. Belső közlés. Jó estét kívánok. Önök a Klubradió zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő Jánost hallják. Ebben a műsorban, mint már megszokhatták, hétről hétre egy költőt vagy egy írót mutatunk be, aki fölolvassa megjelenés előtt álló szövegeit, és megmutatja az élete vagy pályája szempontjából meghatározó zenéket is. A mai vendégünk Szeifert Natália író. Szervusz Nati, köszönjük, hogy elfogadtad a megkívásunkat. Szervusz, jó estét kívánok a hallgatóknak. Amivel a kettősségek a regényeidben is nagyon fontos szerepet játszanak, kezdjük egy kettősséggel, ami a pályádat azt gondolom jellemzi. Az elmúlt éve egyik legkarakteresebb pályakezdése, ha tetszik megérkezése a tiéd, ugye az szerekről és a mi van veletek semmi című regényekkel, de közben már régebb óta itt, itt vagy a pályán, hisz korábban is volt egy köteted, és már régebb óta publikálsz. Te magad ezt a kettős megérkezést miképpen élted éled meg? Tehát, hogy a, a két utóbbi regény mennyire érzem Egyfajta áttörésnek is annak, hogy ahhoz képest, hogy már régebb óta publikálsz, mm -hmm. most lett egy kicsit ismertebb talán a neved, vagy most inkább tűnnek fel a szövegei visszamenőleg is talán. Igen, ez, ez egy érdekes dolog, mert eléggé nehezen, dö döcögősen indult azért ezt itt korábban. Tehát a, az előző, amit említettél, tehát a legesleges, -Leges, a láz című kisregény, az például magánkiadásban jelent meg, tehát ő az nem talált kiadóra. Most tulajdonképpen azt hiszem, hogy a legnagyobb örömöm az, hogy kiadóra talált a. a az írásom, tehát ezt, ezt érzem. A két könyv egyébként tényleg össze is függ egymással, tehát ilyen szempontból van kettőség, kettősség, mindegyikben két központi figura van, ha úgy tetszik, úgyhogy ez én Pontalán Talán a különbségek kötik még jobban össze ezt a két könyvet, ami voltak ebben nem az első könyvet, hanem a második és a harmadik könyvet, de Adinak is két pálya kezdése volt, úgyhogy Notárjának is, de például már itt tartunk, mindig is a próza volt az, ami a te utad volt, rövidebb, prózák a prózák, tehát a költészettel, tehát az például Próbálkoztam versekkel is, de, de nem, nem tartom magam e, ilyen lérait alkatnak, vagy hogy is mondjam. Miközben közben megfigyelő aztán, képességed meg kifejezetten jó, csak lehet, hogy a prózára alkalmasabban hangolható? Szerintem abszolút, abszolút az a típus. Vagyok főleg most már, hogy egy kicsit figyelem is, hogy mások hogy csinálják, meg nyilván az ember így az évek alatt egy csomó életrajzot elolvas, íróinterjút olvas, hallgat, és akkor az derült ki számomra, hogy ez tényleg egy típus, ez a prózista, aki, aki nagyon alapos megfigyelő, és azt is szoktam mondani, hogy, hogy én magamat egyébként alapvetően bámészkodónak tartom. Tehát, hogyha ez foglalkozás lenne, hogy bámészkodó, akkor nekem ez lenne a szakmám, hogy bámészkodom. És ezért aztán próbálkoztam néha versírással, de ott nem csináltam végig ezt a, ezt a tanulást, ami, mm -hmm. ami a prózához kellett. Viszont Csai ezt a bámézkodást említed, az is meghatározó a műveidbe is összeköti őket, ami egy picit a Magyar Prózában mindig különleges, hogy a szövegeid itt és most játszódnak, tehát nincs benne stilizálás, parabolizálás, távolítás, hanem szeretted egy kicsit a, a jelent meg a tegnapot és a mát színre vinni. és ez, mint hogyha a Prózában, a Magyar Epikában mindig egy picit olyan furcsább lenne, tehát szeretjük ezeket a távolító gesztusokat, Nárad meg épp az ellenkezője játszódik le. Ö, igen. Nem tudom, ez mennyire tudatos. Az tudatos, mert ugye azok a problémák vagy, vagy kérdések foglalkoztatnak, amik a jelenben foglalkoztatnak. Tehát ezekkel szeretek foglalkozni, ezekről szeretek írni. Úgy érzem, hogy ezeket érdemes valamilyen módon megpiszkálni, vagy körüljárni. Ugyanakkor ezek a szövegek mindig tartalmaznak egy csomó visszatekintést, visszacsatolást, akár ilyen gyerekkori, gyerekkori élményeket. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a folytatólagoság meg a múlt, múlt az mindig, mindig ott van ezekben is, csak inkább egy megidézés És mindig mozgásban vannak. Mozgásba vannak, amiképpen a műsoron is, úgyhogy innen folytatjuk a beszélgetést, vagy majdnem innen. Előtte viszont hallgassuk meg az első dalt, amit hoztál az adásba. Eten Aslan játsza a The entertainer Scott Joplin klasszikusát, utána pedig arról is beszélgetünk, hogy miért pont ezt a számot hozta Seifert Natália. A felvillányzó zene után folytatjuk Seyfert Natália íróval a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Mit is hallottunk, és miért hoztad magaddal ezt a zenét? Tehát az lennek a, az előadásában hallottuk a zenteteinent ez ugye egy Scott Joplin szerzemény. Klasszikus, klasszikus, igen. Viszont azt gondolom, hogy ő meg egy ilyen nagyon, nagyon klasszul dolgozza fel, tehát nagyon modern, modern stílusban játsza el, tehát hogy nagyon szimpatikus nekem ez a, ez a hozzáállása. Tehát van egy vonzódásom egyébként a régi dolgokhoz. Tehát ez érdekes, most jutott eszembe, hogy mondod, hogy a hogy a jelenben van nagyon, a, a, amit írok, viszont közben megvan egy ilyen nagyon erős vonzódásom, például ehhez a korszakhoz is. Ez a jazz korszakhoz meg Igen, ez igen, uh -huh. igen, abszolút és valahogy így keresgéltem az interneten, és így találtam rá, hogy van egy ilyen rendez... azt hiszem, hogy évente megrendezik, de lehet, hogy még gyakrabban az Egyesült Államokban valahol a régi zongora világbajnokság, így lehetne fordítani a nevét, és ott valóban ilyen rekonstruált régi hangszereken játszanak többnyire rectime Van egyébként még a Martin Spitznager is, és nagyon jó, uh -huh. nagyon jó figura onnan. És akkor ott ott fedeztem fel magamnak az azlent, és, és elkezdtem hallgatni, és elképesztően sokféle zenét játszik regtime-ként, vagy hát regtime ültetve, de, de klasszikus rectáimokat is, és nagyon megtetszett ez a, ez a hozzáállás, hogy egy ilyen ennyire régi dolgot ennyire mai tud tenni. teszi. A azon Igen. a versenyen tényleg csak a különbséget lehet zongorázni. Viszont, hogyha ezt a zenét hallgattuk, akkor az jutott az eszem, hogy a műveidben a ritmus nagyon fontos azt hiszem, hogy milyen a elbeszélésnek, a kompozíciónak a ritmus, amikor milyen információt adagolsz, mikor mi a perspektíva, tehát hogy nálad mintha a nagy egészen belül ez lenne az egyik legmeghatározóbb, hogy annak milyen éppen a dinamikája. Ö, ez nem feltétlenül kérdés volt, csak egy ilyen oda passzoltam a labdát, hogy vitt tovább, ha tudod. Igen, azt hiszem, hogy, hogy ez fontos dolog. Én ugyan nem tudok, ze tanultam zenélni, de nem vagyok zenész, vagy nem tudok zenélni, de ez azért mindig nagyon fontos. Azt gondolom, hogy így a, az irodalomnak, vagy, vagy mindenféle irodalmi szövegnek, ö, mégiscsak valamilyen módon a zene a, a Testvére. Én nem majdnem azt mondom, hogy az alapja, de ez nem igaz. De, de hogy közeli rokonságban vannak, vagy jó, ha közel vannak egymáshoz, az, az egészen biztos. És ennek aztán ugye ahhoz van köze, vagy, vagy ebből következik, vagy nem tudom melyik melyikből következik, minden esetre ez a struktúra, Mánia. Igen, tehát ennek a nagyobb formáknak az a fajta kézben az olvasót is egy kicsit aktívát teszed abba, hogy benne legyen ennek az egésznek a kialakulásába, ahogyan a szólamokat megforgatott cseréled, ennek van valami fogaszerűsége talán a könyveidben. Igen, tehát az, azt nagyon fontosnak gondolom, hogy a szerkezet, szerkezete milyen egy, egy szövegnek. Néha ez odaig elmegy, hogy szinte fontosabbnak érzem, mint magát a, azt, hogy, hogy mi, kerül, mi kerül oda. Ez főleg az elején van így, amikor elkezdek egy hosszabb szöveget írni, hogy a, hogy a, a, a struktúra fontosabb, és aztán utána van egy olyan fázis, amikor pedig a, a részletezés jön, tehát hogy a, mégiscsak az lesz. Akkor pedig az a fontosabb, hogy, hogy azok a mondatok hogy következnek, mondjuk egymesteren, vagy melyik szavak És a régen van enne. egy visszaírás, és amikor már mondjuk megvan a struktúra, egyszer megírtad a szöveget, akkor annak a tükrébe van, hogy az elejétől át is dolgozod újra a szöveget, vagy kiveszel létrefokokat, beraksz nyomokat, stb. Van, persze, van. Van. Többször átszoktam az egészet így nézni. Nem mondom, hogy mindig nagy változtatás történik, de van, amikor egészen nagy szakaszok mondjuk helyet cserélnek, amikor úgy, úgy néz ki utólag. És ez, ez egy nagyon érdekes ját, egy kicsit nehéz is, mert ugye minél hosszabb egy szöveg, annál nehezebb úgy fejben tartani, vagy áttekinteni magamban, de, de ezt, ezt tartom egy ilyen érdekes nagy kihívásnak benne. Még mindegyik egy nagy kísérlet tulajdonképpen, minden szöveg egy kísérlet valamire... Mindjárt megnézzük majd ezeket a puzzle-öket közelebbről is, azonban most következzék egy újabb dal, egy újabb zenepontosabban, egy japán együttesnek a dal, amelynek az angol címe, angol címe Heartless Cut, az angol a japán együttes neve pedig Ningen Issu? Issu igen. Akkor jól lejtettem. Köszönjük. Szeifert natália folytatjuk a beszélgetést, és hamarosan egy regényrészletet is hallani fognak egy készülő Szeifert Natália regényből, azonban beszéljünk egy kicsit erről a dalról, erről a zenéről, mi volt? Milyennek a mögötte se, miért hoztad ezt a nagyon érdekes japán zenét? Hát ezért hoztam, mert én is nagyon érdekesnek találtam, mert japán tanulás közben találtam rájuk. A nevük azt jelenti, hogy Emberi Szék, ami egy Edugava rampó novellának a címe. Egy ilyen eléggé népszerű szerző volt a Japán popkultúrában azt hiszem, hogy, hogy nagyon sok helyen megjelenik csomó képregény, vagy bocsánat, mangában, meg, meg e, ilyen krimi vonalon, uh -huh. meg egy kicsit, tehát például ez az Emberi Szék című novellája, ez eléggé bizarr, tehát ilyen, ilyen, azt mondom, hogy ilyen bizarr dolgok környékén kellőd keresni, meg lehet megtalálni és ez a zenekar is eléggé bizarr, tehát mondjuk a videoklipet most ugye nem láttuk ehhez a számhoz, de nagyon érdekes, hogy egy ilyen japános szerelésben kifestve zenélnek, tehát én egészen, egészen másképp néznek ki, mint mondjuk az európai vagy a nyugati metábandák, Közben meg az volt az érzésem, amikor először hallottam tőlük zenét, hogy kicsit olyan, mintha a nyugati metált hallgatnánk japán füllel. Tehát, hogy kicsit úgy van benne minden, uh -huh. amit, amit ők gondolom kedveltek, vagy szerettek. 87 óta zenélnek egyébként, úgyhogy nem nagyon sok mindent összegyűjtöttek. Most nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen röviden, ilyen sok mindent elmondtál, szinte Dióhéba erről az együttesről. Az önéletrajziságról szeretnélek röviden kérdezni. Említetted, hogy a könyveidben ugyan a jelenbe játszónak, de tényleg nagyon sok a visszatérés és a flashback az elmúlt 20-30 évre a hősök személyes életére. Azt hiszem az esetedben inkább közvetettebb módon van önéletrajziság a könyveidben, motivumokon keresztül, vagy ilyen kontrasztokon át. Igen, tehát ö, a saját élményeimből nagyon ritkán vagy viszonylag keveset használok, vagy legalábbis nem egy az egyben, tehát így, ahogy motívumként motivumként inkább. A lázban volt több több uh -huh. önéletrajz is. Ki is kellett egy kicsit írni talán magadból, tehát lehet, hogy annak volt is egy ilyen első könyv funkciója, hogy igen, azt le lehette hát az hogy asztalra. Igen, igen. Nem menjen az Nem Igen, igen, igen. Ami még hívószószerűen minden könyvedben meghatározó, és a részletben is, amit hamarosan hallani fogunk, hogy uh, nem csak háttér Budapest, hanem sokszor szereplője is a történeteknek a tereivel, az utcáival, a virtuális és konkrét zsák utcáival elszenvedője, alakítója is annak, hogy mi módon lehet benne létezni. Ez a városkötődés, városérzékenység ez régóta a Téd. ugye Zircen születtél, a könyveid meg nagyon erősen a ma, ma Budapestjének nagyon intenzív jelenlétét mutatják. Igen, Zircen születtem, sok időt töltöttem Veszprémben, oda jártam középiskolába, ö, tulajdonképpen azután pedig már ö, több helyen is éltem, de elég sok időt voltam itt Budapesten korom után, és hát most már több körülbelül tíz éve megint itt lakom. Úgyhogy... Ö, igen, de nem csak az, azt hiszem, hogy nem csak a város, nem csak erre a városra vagyok így érzékeny, hanem egy kicsit minden emberi településre úgy, úgy gondolok, mint valami organizmusra, vagy nem. nem Akkor lehet, hogy a nagyváros azért más, mert ebben nagyon könnyen el lehet veszni, és nagyon könnyen lehet megtalálni valakit, egészen más ennek a lehetségessége, és amit mondtál a bolyongásról, vagy a megfigyelésekről, nekem a figurales, vagy fikció kérdés lesz fölírva az egyik papíromra, hogy ezeket a figurákat te mennyire gyúrod ötvözöd létező karakterekből, vagy igazából mennyire arról van szó, hogy ezeket te találod ki, ezeket a alakokat? Tulajdonképpen az alakoknak a vázát találom ki én. Tehát egy kicsit úgy tudnám ezt elmondani, mintha egy szobrot építenénk, ami persze majd életre kell reményeink szerint. Tehát, hogy van egy fémváz, ami tulajdonképpen én találok ki, de csak annyira amennyire megláthattunk bárkiben egy alapjellemet mondjuk. Tehát, hogy van egy alapvető ö, stílusa valakinek, meg egy alapvető lelki habitusa. Uh -huh. Körülbelül ezt. És aztán minden, ami más rárakódik, mint a szoborra az agyag, mondjuk így, akkor az már, ami rárakódik, az már az, amit ez a váz enged. Tehát ott már igazán én csak ezt követem. Tehát nem, nem pakolhatok rá túl sok mindent. Az egyik az arra, mert felborul. Így, meg a így... forádat még egy picit tovább színezve vagy szőve az is van, hogy az egyik szobora meg a másik szobor egymást is meghatározza. Tehát amikor a két karakter kerül nálad egymás mellé, akkor a különböző, nem tudom, hőmérsékletek, alkatok, azok mind a kettő befolyásolják, és a mi olvasatunkat is azt hiszem. Ö, igen, ez kicsit kicsit Igen, igen, tehát lettem, De hogy hatnak egymásra, uh -huh. és mintha még akkor is formálódnának. Uh -huh. igen. De hogy milyen is egy ilyen szejfert szöveg, ez nyelvtörőnek se volt rossz. Most következik egy részlet egy új készülő regényből a belső közlés mai adásában. Az utca egyik oldala megvan. A háza honnan kilép az ő házuk. Ha balra egyenesen tart, kiért a, ny ki a nyugati térre, látja innen. Ha a falhoz lapulna, a forgóra szélét is látná. Szeretne a falhoz lapulni. Becsapódik mögötte a lépcsőház ajtaja. Magas, két szárnyú kapu sokkal kisebb zajjal csapódik, mint amire számít az ember, amikor elengedi. Azelőtt sosem engedte el, de most nem tud megfordulni, hogy becsukja. Nincs zár egy ideje, nem lehet kulcsra zárni a kaput, a házmestert hiába hívják közös képviselőnek, ugyanúgy nem intézel semmit, csak most már nem az i t hanem a tolvajvállalkozókat szidja, Mesélt Ágnes pár napja. De nem csak ez nem stimmel, nincs meg valahogy az egész. Ami megvan, az aprósígi domokból áll. A házfal, a járda, a ház vízszintesen futó osztásai, a párkányok, a pinceablakok mellett lepattant vakolat, a járda szélén a kutyaszar, jó, hogy a szélén nem kell kikerülnie, ha egyáltalán el tud indulni, ha egyáltalán elmer. A saját keze is mozaik, a bot is, amit úgy szorít, hogy fehérlenek a bütykei, minden, egy háromszögekből, négyszögekből, parányi rombuszokból és paralelogrammákból álló töredezett felület, semmi sem az, ami. Semmi sem olyan, amire emlékezett, ha emlékezett valamire. Ez egy papundekli burok, minden csak megközelítőleg olyan, mint az előtt, és mégis minden ismert. Nagyjából ott van, ahol lennie kell, az utca innenső oldala, a fény, amit most csíkokra tudna vágni az élei mentén, mert az is papírból van. Mint a napközis kislányok a legyezőt, úgy hajtogatta valaki áttetsző biblia papírból, felvágható, szétnyitható fény nem számított erre, nem számított rá, hogy így is lehet valami egészen idegen. Minden repedést ismer a járdán. Karton járda, a szélét az előbb vágták le, egy kicsorbult nitzerrel, és hányaveti pocsolyákat rögtönöztek a behorpad felületekre, beleszórtak néhány csikket. Drap, zakók, hegyes szögű háromszögei. Horgolt kardigánok sokszögeinek láncolata. Nyitva hagyott cipzárok a munkázölt kabátokon, két téglalapra osztják a testeket, és fölöttük a fejek, amelyekről nem tud többé semmit mondani. Inkább lefelé néz, Szatyrok, Istenem, gondolja. A szatyrok, ez a szatyrok városa. Villa, Aranypók, Julius, Mainl. A feliratok megvannak. A gyűrődésekben kiesnek belőlük betűk, de legalább ez... A betű megvan. Így már matricás könyv tudja, mi hova illik, honnan mi hiányzik, és minden cipőt ismer, ami itt koppanhat és csosszanhat, mert ezek az emberek ebben a díszletben mindig ugyanazok a statiszták, mind a saját arhetipusának megtestesítője. Cipőjük töredezett felszíne, testük, mozgásuk darabossága mögött talán semmi nincs. Ahogy saját nadrág szárában, jobb oldalon, tér sincs semmi. Ami mégis van, az nem ő. Csak egy toldás. Sokat gyakorolt, a láb kidörzsölte, hólyagosra égette a csongot, a részt, ahol ő végződik, és elkezdődik a toldás. Most arra elmúlt a fájdalom, már el tud rugaszkodni róla, tudja, mikor és hogyan kell botra terhelnie a súlyát, és mikor kell a súlypontját áthelyezni. Nem hitte volna, hogy ilyen bonyolult, aztán nem hitte, hogy megtanulja. De itt a papír utcán más. Visszafordulni késő, előre menni félelmetes. Bámulnak, bámulnak az idegenek, a város statisztái, az emberek, akik nem igaziak, mert nincsen arcuk, de ők ezt még csak nem is sejtik. Egyedül ő tudja. Tudja magáról is, neki, sinc, neki sincs arca, neki sem dolgozták ki jobban, mint másnak. Ő is csak töredezett felszínek véletlenszerű összessége, felismerhető szájjal és szemmel, de egész értelmezhetetlen. Csak be ne vigyék megint, soha nem mondja el senkinek, amit most végig gondol, miközben ellép a kapu elől botra támaszkodva fogait összeszorítva. Mintha hangarocellből lenne a fogsora, vagy valami keményebb műanyagból, olyanból, mint a láb. A nadrágja jobb szárában. Ha még soká szorítja az állkapcsát, a fogai belesüppednek az ínyébe, úgy tűnnek majd el benne, mint a kiskavicsok, csigaház darabok, csirkecsontok, amiket unalmas délutánokon dugdosott az agyagos földbe, a sziráki nagymama udvarán. Valamint tehát lazítani kell, de a botot nem lehet lazán fogni. Lehetne ábban, de erre képtelen. Most úgy kapaszkodik belé, mint amikor járni tanult vele. A végtelen türelmű gyógytornász hetekig hiába mondta, hogy támaszkodni, nem kapaszkodni. Hogyha dől, akkor meg ereszel, mert hiába segédeszköz. Ha a kezében marad, nagyobb kárt is okozhat. De tessék, most megint csak a szorítás marad, mert itt sokkal nehezebb, mint a kórházban, vagy otthon az ágy mellett. Ha most elvágodna, észrevennie valaki, ide jönne el valaki, hozzáérne el valamelyikük. Mondjuk egy munkás kapátos. El tudná elviselni, hogy hozzáér ez a valaki. Fölsegíti, ne adj Isten haza kíséri. Vagy ki a térre, leülteti a skálametró elé egy kikerülhetetlen jó tét lélek, akit ő soha többé nem ismer majd meg. Senki sem kedves, senki sem visszataszító, senki sem szép, senki sem csúnya, de a legelviselhetetlenebb, hogy senki sem ismerős, és nem tudja, milyenek voltak az előtt. Az editors papíron című száma után folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai műsorában, Seifert Natália íróval, a mikrofonnál továbbra is szegő Jánost hallják. És ennek a zenének is úgy tudom, hogy több köze van hozzád a műveidhez is, és nem véletlenül hoztad magaddal. Igen, ezt esténként én szoktam tenni egy, -egy nagy sétát, ahol lakom a környéken, és nagyon sokat hallgattam mind a két regény írása közben tehát ö, ilyen gondolkodó zenének használtam, is ha az, egy, az előzőben nem is, de az utóbbi, tehát ha mi van veretek semében, meg is van nevezve, hogy ezt hallgatja az egyik szereplő. És ami még ezt a két, illetve három könyvet is összekötheti, azt gondolom, az test és lélek közös oszhatatlan problémája, ami az egyik könyvben pont az álmatlanságon jön a napvilágra, képzavarral élve. Tehát, hogyha az antropológia, a lélektan, meg az emberinek a saját testéhez való viszonya, az mindig fontos lenne, és itt akár a lázra gondolhatunk, az insomniára, a különböző viszonyulások. És ebből a szempontból az, hogy egyes szám első személybe, vagy egyes szám harmadik személybe írsz egy könyvet, mintha lényegtelen ennek közben meg mégis vezet különbségek. Ez Ugye az első két könyved egyes szám első személyű, a harmadik a Mi van veletek? Semmi pedig egyes szám harmadik személyben íródott. Igen, ez, ez engem lepett meg a legjobban, amikor kiderült számomra is, hogy az első kettő az egyes szám első személyű, mert ugye közben eltelt öt év, és ez sok minden mást is írtam, ami hát mondjuk maximum folyaratokban publikálódott, vagy hát ott publikáltam. Így aztán nekem ez nem tűnt fel, hogy ismét visszatértem ehhez az egyes uh -huh. szám első Azt gondolom, hogy va, ez, ez, ez, ez, ez valahogy mindenképpen a szöveg dönti el, hogy mi lesz itt a megfelelő Tehát például a van melletek, semmi az így indult ebbe a tónusba, vagy volt egy korábbi változat, ahol egy szem első személy. Nem vagy eleve így indult a igen, történet. Igen. Az nagyon sok töredékes jegyzetből állt össze, és mind-mind ilyen elbeszélős volt inkább. Így a hősök tudatát is egészen máshol térképezett fel így az egyesem szem harmadik személ, mint az egyes szem első személy. Igen, mert egy picit a tudatában is, mintha kívülről néznénk igen, bele. Mint felvétel lenne. Igen, amíg az adatószerekről meg saját De maguk igen. igen, elmondani. Még Pocs. a közérzet. Jutott az eszem, hogy a 60-as évektől kezdve a magyar filmnek voltak nagy teljesítmény, amiket én közérzet filmeknek hívtak, e, és mintha a te könyveidnek is lenne egy ilyen olvasata, vagy lehet, le, lehetne egy ilyen olvasata, hogyha mi olvassuk, akkor, és ez nem a nosztalgia, meg a félszavakból értjük egymásnak ez a gicse, hanem inkább valami általánosabb módon, hogy más problémáiról olvasunk, de annyira érezzük, hogy ez rólunk is, meg velünk is megtörténhetne. A Mexikóba mi is beülhetnénk, az Antikba, vagy másik regényet fontos helyszíne, mi is megfordultunk már ez nem tudom mennyire tudatos. Azt hiszem, hogy annyiból igen, hogy, hogy nyilván olyan dolgokkal foglalkozik az ember, ami közvetlenül is érintik. Tehát nyilván valamennyire ezek rám is igazak, hogy én is lehetnék ott, én is járhatnék ott, vagy, vagy voltam ott esetleg. Tehát van, amikor nyilván saját élményből dolgozik az ember, van, amikor pedig csak ilyen másodkézből szerzett történetekkel, meg sztorikkal, meg érzésekkel, érzetet beszélgetésekkel, hozzám kerülő történetekből. De tehát ennyiben tudatos, uh -huh. hogy ahogy a jelennel És van is. A, a barátaidnak is. is dedikáltad a, mi van veletek, semmi. Azt igen, abszolút. ami igen. A bar Érdekes módon a barátságoknak is a regénye, azt hiszem, hogy hogy alakulnak ki barátságok, hogy maradnak meg barátságok. Igen, annak ellenére, hogy így konkrétan barátaim nem szerepelnek a könyvben, nem igazán vettem mintákat, illetve vettem mint a részleteket róluk nyilván, Hát, ö, egyes karaktereknek a részleteit adják valós ö, figurák, de mivel én is úgy látom, hogy ez a barátság regénye lett végül, ami nem gondoltam, hogy ez lesz, tehát hogy uh -huh. amikor elkezdtem, akkor még... ezért ez így utólag ezt az ajánlást megtettem az elejére. Most pedig egy zenei ajánlát jön még hozzá Szeifert Natáliától itt a belső közlés majadásába, meghallgatjuk a Metallicától a Master of Puppets című dalt, és még visszatérünk egyszer. Szeifert Natália íróval a belső közlés mai adásának utolsó beszélgetéséhez érkeztünk, az imént pedig egy klasszikust hallottunk, nevezhetjük annak, ugye? Abszolút, igen. Hogy kerültek ők most itt a mi asztalunkra? Két okból is. Az egyik az én gyerekkorom, meg kamaszkorom, amikor, amikor sok metarikát hallgattam, rengeteg más hasonló típusú zene mellett. A másik pedig az, hogy másik oka, amiért most ezt választottam, az, hogy most újra felfedeztem, és újra meg újra fel, felszoktam magamnak fedezni a metereket, és most arra jöttem rá, hogy úgy kezdtem el hallgatni nagyobb kihagyás után, mint a klasszikus zenét, és, és azt is megállapítottam, hogy valószínűleg ez az album, tehát a Master of a, uh -huh. a, a, a műfajnak a legtökéletesebb albuma. Úgy, hogy ezért hogy, Seyfert, nem nem, hogy, hogy hallgat komoly zenét, bocsánat, a módszeresebben, vagy mélyebben, vagy intenzívebben, vagy korszakosabban? Vagy Rímszki korszakosabban? <gül> hát leginkább szerintem mély mélyebb figyelemmel hallgatom, mint mondjuk a slágerzenét, vagy uh -huh. De, de mondhattam volna azt is, hogy úgy hallgatom, mint a Rect hogy, hogy egy olyan igazi élvezettel, figyelve a felépítésére mondjuk, amiről pont az előbb is beszéltünk. Tehát, hogy az a fajta jó sok jó tulajdonsága, ami a jó zenét jóvá teszi, az, az mind, azt mindet megtalálom benne. És a másik nagyon fontos dolog, hogy nem untam meg. Tehát, hogy most már szerintem 30 éves ez az album, vagy valahogy így, uh -huh. és, és nem unom meg. Ez nagyon fontos tulajdonsága. Beszélgetésünk utolsó akkordja pedig legyen akkor a következő regénnyel kapcsolatos, amiből egy részletet hallottunk, egyelőre cím nélkül. Ho hogyan tart most ez a szöveg, hova tart azt ebbe a szövegbe, mennyire fog illeszkedni, kapcsolódni a korábbi könyveidhez, mi az, amit erről tudsz mondani 42 másodpercben? nem fog kapcsolódni, és még nem árulhatom el a címét. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Megerősíteni és megcáfolni is tudtad egyszerre az utolsó kérdésemet. Nagyon szépen köszönöm ezeket a nagyon izgalmas, delikát zenéket, és ezt a beszélgetést is. Szeifert Natáliának is köszönöm. köszönöm az itt létet. Ö, felolvastál és beszélgettünk is, a jövő héten Marton Éva várja önöket, aki az emigráns kommunista Szóbel Ernő gulágról írt és most kiadott leveleiről, leveleiről fog beszélgetni Szóbel Ernő unokájával, Szádvári Lídiával. Én most addig is bucsúzom, és megköszönöm a figyelmüket a hangmérnök Burgár Lajos nevében is. További szép estét kívánok! A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották. Belső közlés.